Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació, doncs, a part d'aquesta veu que ja la teniu molt escoltada, doncs escoltareu una veu que en els propers caps de setmana doncs, ens acompanyarà durant uh, durant tota la temporada. Estem parlant de, de l'Alba Cabrera, que tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Alba. Bon dia, Rubén, què tal? Doncs l'Alba, que com uh, vau poder saber doncs, el dia que va entrevistar en Raül Coloma, l'entrenador del Palafrugell, doncs, serà la nova veu dels partits, de les retransmissions de, del del futbol a Palafrugell, a Ràdio Palafrugell i amb l'Alba doncs, eh, començarem aquesta petita conversa només doncs, perquè la conegueu una miqueta més per saber qui és l'Alba, d'on ve i, mm -hmm. i, i què l'ha portat fins a Ràdio Palafrugell a fer aquests eh, partits Explica'ns, Alba, que, una, miqueta, una miqueta de presentació qui és l'Alba Cabrera Doncs bueno, jo em defineixo com una periodista esportiva eh, vaig acabar aquest any al mestre en periodisme esportiu he fet la carrera de periodisme i des de ben petita tenia clar que m'encantaven els esports. De fet, he practicat fins fa relativament pocs anys diferents esports, bàsquet, eh, patinetge artístic, natació... I el futbol, doncs, bueno, com a la majoria de la gent, és el meu esport predilecte o de tothom. I, per tant, com bueno, vaig veure que, que el Palau Frugia estava interessat en poder tenir una veu a la ràdio local... Eh, femenina, que ara sembla que està una mica de moda, no?, això de, de que per fi les noves periodistes esportives podem transmetre ja partits, doncs em va semblar una molt bona oportunitat i bueno, crec que el Palafrugell doncs, amb la trajectòria històrica que té doncs, també també mereix la pena Ara t'ho deies, no doncs, sembla que està de moda esperem que no sigui una moda passatgera i això s'acabi instaurant perquè doncs, dirà que anem caminant cap on hem de caminar no? de fet ara amb el sí, passat sí. mundial la femení també doncs, veiem que la, moltes de les retransmissions també les feia una, una noia una periodista i per tant eh, anem cap al bon camí ara tu retransmitiràs partits eh, de futbol masculí, en aquest cas del Palafrugell però eh, com ha estat també entrar dins d'aquest àmbit que poder doncs, està molt masculinitzat com molts altres, però aquest sobretot té unes fortes connotacions masculines. Com com t'has mogut? Com han estat els teus primers passes en aquest, en aquest món? Clar, fa dos anys quan vaig començar, bueno, tot va començar perquè vaig fer assignatura en periodisme esportiu, i clar, al principi, doncs, els referents que tens femenins, com són bastant pocs, dius, bueno, doncs jo com a molt acabaré com a peu de cam. o tal, mai mm -hmm. et planteges que acabaries poder transmitint qualsevol tipus esdeveniment esportiu, no? Però després, doncs, et vaig animar i dius, per què no, saps? Si, si ho fan els homes, per què les dones no, no? I, I llavors, doncs, bueno, amb les ganes que tens, qualsevol persona, qui té ganes, pot fer-ho, no? I, primer a tot, doncs, vaig començar, doncs, això, interessant-me, no? Clar, la gent també li agradava, perquè, ostres, per fina noia, per fina noia, no? I, I llavors, en aquest sentit, sí que vaig tenir oportunitats, és a dir, pel fet de, de ser noia, doncs, em van dir que sí a, a molts jocs. i vaig poder aprovar tant futbol, com també fet rugby, mm -hmm. també, bueno, rodes de premsa de pff, diferents esports, natació, bàsquet, el que sigui, futbol, sala, he anat fent tota de pàdel, o sigui, de tot. I, i, bueno, i crec que això, clar, és un, una base que vas agafant ja des de... Bueno, veus, crec que sóc bastant jove per, per poder... he tingut aquesta sort, no? I, i m'ha ajudat molt això, a poder obrir-me les portes i a veure que, que no és un món tan tancat com a priori pot semblar-ho. Uh -huh. uh, ara tu ho deies al principi d'aquesta pregunta, no? Les, els referents uh, sempre, doncs, quan un eh, vol un caminar cap a una professió, doncs sempre es, es vol emmirallar amb algú, no?, o té alguna, alguna referència. En aquest cas, tu deies, eh, bueno, com molt que hauré peu de camp, no?, que d'això sí que n'hi ha de, de, de noies. No sé si miraves també algun periodista esportiu, eh, no sé, per l'estil, eh, o poder perquè t'agradava la forma com ho feia, mm -hmm. però no sé si també has trobat a, a faltar una miqueta aquest referent eh, femení, no?, que, que, que moltes vegades, doncs, eh, és absent. Clar, masculí, bueno, jo sóc una persona bastant clàssica, m'agrada l'essència de les coses mm. i, pues, jo què sé, el mític, el Josep Maria Prats, bueno, per mi era, el Matías Prats, perdó, mm. per mi era eh, increïble que feia José Maria García, que era del seu estil, això parlant de <laughs> quan jo encara no havia nascut, no? Eh. Ara mateix a dia d'avui, pues, m'agrada molt eh, Miguel Ángel Román també Axel Torres, i de les noies vaig tenir la sort de, de poder estar a Cadena CER fent una beca i vaig conèixer a Sara Jiménez mm -hmm. que és la que fa els partits eh, transmissions, ha fet de l'Espanyol ha fet molt del Mundial Femení també, i per mi ella és, un, és una referent, o sigui, ara mateix de referent de noies, ella i altres periodistes que, que no han fet potser transmis mm -hmm així de manera tan, tan intensa o tan només de vegades puntuals, però també l'Amarga Lluc de Ràdio Nacional, que va ser la meva tutora i em va ensenyar molt de ràdio, doncs aquestes dues són les meves principals eh, referents femenines. Mm -hmm. Doncs amb aquestes referents i amb aquests eh, referents també que deies doncs, una miqueta a l'essència no? de, de quan es començaven les transmissions esportives ara podria ser perdut una miqueta eh, aquella essència i poder eh, doncs les transmissions eh, a vegades parla més d'altres coses que no pas del que sí, passa Sí, sí eh, En aquest cas Clar, també és, és diferent perquè són eh, doncs, eh, retransmissions molt conjuntes, i ha moltes veus, i per tant és més fàcil no?, que, que se'n va sí, una mica el tema. peu a... En aquest cas, les teves retransmissions, eh, bueno, sempre pots innovar en aquest sentit, però sí, sí que estaran molt sensades en el que passa sobre el terreny de joc, no? Explicar què està, està passant, sobretot per la gent que quan es eh, juga fora de casa doncs és, eh, no es pot desplaçar. Exacte. Uh -huh. Doncs Alba, eh, res més, eh, una miqueta doncs, desitjar-te molta sort, eh, perquè la teva sort doncs, també serà la, la de la ràdio i també esperem doncs, la del Palà Frugell, i esperar doncs, que aquesta temporada també en... acompanyin els d'èxits esportius, i si més no, doncs que les transmissions siguin d'allò més bones i no hi hagi cap incidència com... Eh, quan... O les mínimes possibles. Sí, les mínimes possibles, que sempre hi ha alguna però que, que les puguem subsanar. Alba, moltes gràcies i ens tu, escoltem els caps de setmana. Vinga, fins ara.